Але ти виняток, ти унікум, ти не від світу цього, і я не від світу цього, а ти від світу цього? Жаль, коли так думаєш. Жанно, будь моєю жінкою, чуєш? Кось денека кричить, Лабонь і сам нащувся, як вирвалися останні слова. А я навдивовижну спокійна, але ж самій чудно, що саме зараз я така спокійна. Хочеш, щоб я поповнила твою картинну галерею? Яку галерею? Картинну галерею, в якій ти колекціонуєш жінок. Жанно, кось Дейнека, ледь-ледь отямлюється від моєї байдужості. Адже ми з тобою вже не діти. Адже я обдумано, зовсім не зловтішаюся його розгубленістю, проте чомусь приємно відчувати свою зверхність у такій ситуації. Кажеш, що все обдумав? Обдумав сам, без мене? «А чому вважаєш, що мені і думати не слід? Що маю пристати, не думаючи, не зважаючи на твою пропозицію? Як легко сказати? Будь моєю жінкою». «Повір, важко сказати. А як стати твоєю жінкою, Костю?» «У нас Андрій. Ти забуваєш, що Андрій не в нас, а в мене. Що його батько загинув. Як я можу привести до Андрія чужого чоловіка?» «Так, бо ти для нього чужий». Ти певен, що він захоче назвати тебе батьком? Андрій майже дорослий, ми скажемо правду. Я не хочу, щоб ти травмував дитину, а разом з тобою і я спричинилася до травми його психіки. Жанно, чому ж неодмінно травма? Я все пояснила. Вважаю, що Андрієві дорожчий батько, який загинув смертю героя, аніж батько, який відсурався на все його дитинство. Жанно, я вже інший. Жанно, я змінився. Жанно, я прошу милосердя. Жанно, жанно, жанно, всміхаюся на його благання, не втрачаючи спокою. Дивно, що не б'юся й в істериці, адже могла б уже впасти й в істерику. Бач, стань моєю жінкою, як універсамі. Захотів – узяв собі одну річ, захотів – іншу. А вже ж за гроші узаконена акція купівлі-продажу. Я не вчора на світ появилася, знаю, що така акція купівлі-продажу мало не узаконена тепер у подружніх стосунках. Чоловік бере жінку за жінку, бо вона має тето і тето. Скажімо, в роду, впливових родичів, гроші на книжці. Жінка віддається за чоловіка, бо в нього посада, заробітки, машина, зв'язки. Купівля-продаж такі, коли не втямиш, хто покупець, а хто продавець бо обидві сторони і покупці, і продавці водночас, ніхто не в збитку. Якщо мова і йде про почуття, то лише про почуття, пов'язані з цією купівлею-продажем. Костю, я не надаюся до такої купівлі-продажу, яку ти пропонуєш. Жанно, ти помиляєшся, розгублений, він допивав шампанське. Все не так. Розумію, що почуття, ох, яка патріархальщина, старомодність. Я ще не забула про недавні часи, коли говорилося про любов, про почуття, про серце. Зовсім по-іншому освічувалися у коханні, Просили стати жінкою. Можливо, я релікт із минулого, але повір, що іншою бути не можу. Зостануся реліктом. І Андрій такий самий релікт. Він любить мене синівською любов'ю, а я його материнською. Теперішніх дітей, яких багато, саме таких, які люблять своїх батька-матір, за те, чим вони забезпечують їх. Скільки лобрів, що паразитують на старих батькові матері, п'ючи, висмуктуючи їхню кров, доючи доючи їх. Батько-мати вже погорбатіли від немочі, від клопотів, а діти їдуть на їхніх хребтах і їдуть, ніяк не злізуть, аж поки, Позаганяють старих у могилу. Ти про що? Кось дивиться скаламутнілими очима. Я не їду на хребті своєї матері, а батько помер. Та й тобі немає на кому їхати. Вже пізно. Кафе зачиняється. Юна офіціантка з нафарбованими віями демонстративно збирає посуд із нашого столу. Монументальний дідуган із полярним сяйвом ідеальної лисини, що пригасла о цій порі Повільно йде геть. Вода в озері потемніла, а над стіною чорного прибережного лісу у голубіє небо. Де не де.